Який сором'язливий став. Нащо? Нащо ви так балакали з Семеном Семеновичем? Хіба можна? А як мені було з ним балакати, коли він? Треба було віддати йому того білета, віддати. Справді в Марусика було більше грошей. І однак це наша спільна машина. Спільна, усіх трьох. Ти диви. Обернувся батько до дружини. «Наше козиня стає дибки. Мабуть, хоче, щоб я йому добрих бебихів дав». І вмить перемінився в лиці, гримнув на сина. «Ану, цить! Воно мені! Воно мене ще вчитиме! Ану!» І подальшу розмову батька з сином переповідати не будемо.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 поки хлопці не підростуть. Чесне слово, отак думав. А він? Ех, прийшов, іначе я собі. Ну, не хвилюйся, Павлушо, годі, знову до ранку не спатимеш. Я не хвилююся, але от то Павло Максимович гупнув себе важелезним кулаком у груди, аж у матраці дзенькнула пружина.